hiru gizon izanen dira erran bezala heldu diren legebiltzarreko hauteskundeetan EJta PNBen izenean hiru hautesbarrutietan aurkeztuko direnak, behintarrabit Loja Marlen eta Jean Teletxea. Euskal Elkargoa sortu berri delarik garrantzitsua hiduritzen zaio EI-otari Parixen ere ordezkaritza bat kaitea, ipar Euskal Herriko aldarrikapenak han entzunarazteko. Horregatik, sekulan maino indargeiago emanen diete lege biltzareko Laugarren bozka ere aurkezten da baina tarrabit, arrosako hau zapesa ere dena, aspalitik engaiatua dela politikan errandigu. Oita, urtetan lehen aldikot haute txea Gero... Mila behat zion eta latanoi eta amostetaik behaz eta, hala, niz, eta gero eta gehiago hartzen niz, gauzak horrek uh, ikusi, ez banazka, egur egitipitan, behar dira eskoleriko eta problematika, hemendik dik uh, urgunagoa behaz uh, diakinarazi. Arrabiten ordezko izanen da loganz dual dogeita bederatzi urteko soitarra. Egi gazten mugimenduan hasi duela bere militantzia esplikatu digu. Moi, en fait, jo fei partia de la geneste d'Egila depi un petit moment. Esa idu zu lubeza, justement, ici, au Pai Basco Nord, parce que c'est vraiment développer là-bas. On voit l'angument, on voit l'envie, kizon. Moi je vois aussi dans mon entourage, j'ai des gens qui le suivent mais timidement. Bosgarren bozka eremuan, logaumarleantanaia xagiton izanen dira utagaiak, seigarrenean aldiz Jean Techetcha. Il y a une frustration aujourd'hui qui est partagée par les électeurs que nous sommes aussi hein, et que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas les candidats ne proposent pas de projet de société. Donc il était urgent pour nous de devancer un petit peu l'appel et de rappeler à ces candidats qu'on avait besoin de donner du sens à notre vie. Itziraizpuru izanen da jaunnteetxearen ordezkoa. izenak aurkeztu dituzte oringozz, ondoko asteetan emanen dute beren programaren berri.